ni dini, ya Kiswahili sauti America VOA kutangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari na mimi ni Khadija Riyame tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Januari 2011. Na katika matangazo yetu hii leo Bunge la Afrika Mashariki lajadili swala la kuunda tume moja ya uchaguzi mambo makubwa ambayo tutazungumza kwenye bunge ni pamoja na sheria ya uchaguzi ya Afrika Mashariki ambayo utasoma kwa mara ya pili na mara ya tatu na hapa Marekani rais Barack Obama anategemewa kutoa hotuba bungeni kuhusu hadia ya kitaifa ni yape na kutoka kwake ni fuala la elimu na ukombozi wa kisayansi na ki teknolojia na ila atalizungumzia katika muktadha wa kwamba Marekani inapaswa kuendelea kuwa kiongozi ni baadhi ya habari tulizo kwa leo msikilizaji jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia Kiongozi wa sasa wa umoja wa Afrika yuko nchini Ivory Coast kwa jaribio jingine la kusuluhisha mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo Rais wa Malawi Bingu wa Mutharika anapanga kukutana kwa nyakati tofauti na kiongozi wa sasa wa Ivory Coast Laurent Bagbo na hasimu wake Alassane watara ambaye nchi nyingi zinamtambua kwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba. Waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga na wawakilishi wengine wamejaribu kusuluhisha mzozo huo bila mafanikio. Bwana Bagbo amekataa kuacha madaraka licha ya shinikizo kali kutoka umoja wa Afrika na umoja mataifa. Viongozi wawili wa Afrika wamejiungua katika msimamo wa AU ambao unamtaka bwana Babu kuachia madaraka. Jana gazeti la Daily Monitor la Uganda limeripoti kwa rais Oweri Museveni anapinga kumtambua wa bwana watara kama rais wa Ivory Coast. Mamia ya maandamanoji nchini Tunisia wamekusanyika nje ya ofisi ya waziri mkuu akiendelea kushinikiza kuondoka serikalini kwa baadhi ya mawaziri ambao wanahusishwa na rais aliyondolewa mamlakani Rais Zine El Abidin Ben Ali. Maandamano ya jumanne katika mji mkuu Tunisia yamekuja siku moja baada ya polisi kutumia gesi ya machozi kuvunja maandamano kama hayo yanayopinga serikali katika eneo hilo. Siku ya Jumatatu maafisa wa Tunisia wamesema wanafanya mashauriano kuhusu baraza la uongozi kuifuatilia serikali ya mpito katika juhudi za kuaridhisha waandamanaji. Vyanzo vilivyohusika katika majadiliano hayo vimesema baraza hilo litatoa kanuni za uchaguzi na kuitisha uchaguzi kwa ajili ya bunge jipya ambalo litakuwa na jukumu la kuandika katiba mpya. Raia wa Sudan Kusini wanasubiri kwa hamu matokeo rasmi ya kura ya maoni iliyofanyika mapema mwezi huu, yanayotegemewa kutangaza uhuru wa taifa hilo baada ya miongo mingi ya mvutano. Serikali ya eneo hilo la kusini ni sehemu ya makubaliano yelifikiwa katika mkataba wa amani wa miaka sita iliyopita. Hata hivyo eneo hilo litahitaji ujenzi mpya wa taasisi zake. mojawapo wapo mahitaji yake makubwa yakiwa sekta ya afya. Mwandishi wa VOS Scott Bob anaripoti kutoka Juba na Esther Gidhui Yuwat anaisoma ripoti kamili. Wadi ya kujifungulia kina mama katika hospitali ya Juba haina vifaa vya kutosha lakini ina usafi wa hali ya juu licha wafanyikazi wake wachache. Hiyo ndio hospitali bora zaidi kusini mwa Sudan. Ina madaktari sita pekee na mkunga mmoja aliyepata mafunzo lakini inatoa tiba kwa watu kote katika eneo hilo kwa sababu zahanati hazina uwezo wa kutoa matibabu ya kutosha. Muuguzi Margaret Wadogo anasema amefanya kazi katika hospitali hiyo kwa takriban miaka 30 lakini tatizo lao kuu ni ukosefu wa vifaa na Kina mama wengi wanawasili katika hospitali hiyo wakiugwa malaria, magonjwa kuharisha, matatizo mengine ya pumu, Magonjwa yote haya yanaweza kuzuilika lakini upande kusini mwa Sudan huna huduma Kim za kimsingi za afya. Magonjwa mengine yanayojitokeza kusini mwa Sudan mara kwa mara ni homa ya manjano, polio, kipindupindu na surua. Daktari Lul Rieka anayoongoza masuala kijamii katika Wizara ya Afya anasema eneo la kusini mwa Sudan litahitaji msaada mkubwa kuimarisha sekta hiyo ya afya baada ya miaka mingi ya vita. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya sauti ya America VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kulenga swala la uchumi katika hotuba yake kuhusu hali ya kitaifa wakati atakapolihutubia taifa hivi leo, huku akijaribu kujenga ushirikiano na wa Republicans. Msemaji wa White House Robert Gibbs anasema anatarajia kwa rais atatumia muda mwingi katika hotuba yake kuzungumzia kuhusu changamoto zinazoikabili taifa ikiwemo na pamoja na jinsi ya kufungua nafasi zaidi za ajira na kuimarisha ushindani na uvumbuzi. Hii itakuwa hotuba ya pili ya rais Obama kuhusu hali ya kitaifa na ya kwanza tangu Republican wachukue wingi wa viti katika baraza la wakilishi. Ufaransa imemkabidhi mnyaruanda kiongozo wa si kwa mahakamani mataifa ya uhalifu ili akabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kaliste Mbarushimana aliwasili huko The Hague hivi leo na atakabiliwa na mashtaka moja ya uhalifu ikiwemo mauaji, ubakaji na uharibifu wa mali katika Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Maafisa wa Ufaransa walimkamata mjini Paris mwaka jana Kufuatia hati ya kumkamata iliyotolewa na ICC Makama ya faramji ni paris baadaye iliidhinisha kukabidhiwa kwake huko ICC Mbarushimana ni kiongozi wa zamani wa kundi la waasi la FDLR kutoka Rwanda lenye makao yake mashariki mwa Kongo ndereya ya kusikiliza ya ikisikiliza Sent America VOA kitangaza kutoka Washington DC. Na habari chako wa juu jioni leo ni kuswaji jumbe wa bunge la Afrika Mashariki ambao wameanza vikao vya wiki mbili huko mjini Nairobi Kenya na wanatarajiwa kujadili miswada maalumu inayohusika na kuanzishwa kwa sarafu moja Afrika Mashariki na pia kuanzishwa kwa tume moja ya uchaguzi kwa nchi hizo. Lakini mzozo mpya umezuka kati ya Kenya na serikali ya Rwanda. Kuhusu teuzi wa katibu mkuu wa tume hiyo. Mwagekonyo anayo ripoti kamili kutoka Nairobi. Vikao vya wiki mbili vya bunge la nne la Afrika Mashariki vimeanza hapo mjini Nairobi na vinatarajiwa kuendelea hadi tarehe 4 mwezi ujao wa Februari. Na kulingana ratiba ya bunge hili la Afrika Mashariki lenye wajumbe wawili kutoka nchi zote tano wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwana na Burundi. Kuna misuada na hoja maalum zinazotarajiwa kujadiliwa kwenye kikao hicho cha bunge. Baadhi yake ni kuanzishwa kwa sarafu moja ya Afrika Mashariki pamoja na utekelezaji wa mkataba uliyofikiwa mwaka 2009 wa kuanzishwa kwa soko la pamoja la Afrika Mashariki, sherehe zilizofanyika mjini Arusha Tanzania. Lakini hasemekana kwamba Kenya inapinga sarafu moja ya Afrika Mashariki. Vile, vile bunge hili la Afrika Mashariki litaridiwa kujadili kuanzishwa kwa tume moja ya uchaguzi kwa nchi zote tano za Afrika Mashariki. Na mada makubwa ambayo tutazungumiza kwenye bunge hili ni pamoja na sheria ya uchaguzi ya Afrika Mashariki ambayo itasomwa kwa mara mbili, mara ya pili na mara ya tatu. Lakini kwa mara ya kwanza, huenda bunge hili la Afrika Mashariki likakabiliwa na mzozo wa kisiasa kati ya serikali za Kenya na Rwanda. Serikali ya Rwanda imekuwa ikijiandaa kumteua katibu mpya wa ya Afrika Mashariki baada ya katibu wa sasa bwana Juma Mwapachu kumaliza muda wake. Rais Paul Kagame wa Rwanda anadai kwamba ni zamu ya nchi ya Rwanda kumteua katibu mkuu wa ya Afrika Mashariki, lakini Kenya nadai na haki ya kumteua katibu mkuu mpya. Lakini wabunge kadhaa kutoka Kenya wanadai kwamba kuna hila kati ya Kenya na Rais Yoweri Museveni wa Uganda kuhusu swala hili. Duru za kisiasa hapa Afrika Mashariki zadai kwamba Rais Museveni yuko tayari kunga mkono serikali ya Kenya katika uteuzi wa katibu mkuu. Ni hivi majizi tu ambapo Waziri Mkuu nchini Kenya Bwana Raila Odinga pamoja na Makamu Rais Bwana Kalonzo Musioka walikwenda nchini Uganda kumfanyia kampeni ya uchaguzi wa urais, Bwana Yoweri Museveni ili Kenya ipate kungua mkono na Uganda kwenye mzozo huu wa Katibu Mkuu wa ya Afrika Mashariki pia wabunge kadhaa kutoka Kenya wanadai kwamba Rais ana njama za kutaka ateuliwe rais wa kwanza wa shirikisho la kisiasa la Afrika Mashariki na hii ndiyo sababu anataka kuunga mkono serikali ya Kenya katika uteuzi wa katibu mkuu wa ya Afrika Mashariki mbunge boni hawale president Museveni wants to be the first president of the East African community when we have political federation kwa hivi sasa ni shida kueleza ikiwa bunge hili la Afrika Mashariki litafanikiwa katika malengo hayo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 Rais wa Lebanon, amemteua kiongozi naeungwa mkono na Hezbollah Najib Mikati, kuwa waziri mkuu mteule huko maandamano yakiwa yamepamba moto katika miji kadhaa dhidi ya kuongezeka kwa madaraka ya kisiasa ya kundi la wanamgambo mgambo wa kishia Lebanon huko ukiongezeka. Ofisi ya Rais Michel Suleiman imetangaza uamuzi huo ambao unampa bwana Mikati jukumu la kuunda serikali mpya ya nchi hiyo wabunge wengi wa Lebanon takriban 68 kati ya 128 wanamuunga mkono bwana Mikati kuchukua wadhifa wa kaimu waziri mkuu Saad Hariri ambaye alipata kura 60 bwana Mikati alitumika kama waziri mkuu wa Lebanon mwaka 2005 wakati huo huo maandamano ya mahasimu wa Hezbollah wa Sunni yamegeuka na kuwa ya ghasia Malaysia imetangaza mipango ya kumashtaki watuhumiwa saba wa kisomali kwa uharamia na Korea Kusini nafikiria kuchukua hatua kama hiyo ikiwa ni juhudi za kuzuia uharamia kwenye pwani ya pembe ya Afrika. Nchi zote zimetangaza mipango yao hivi leo Jumanne baada kwa kamata washukiwa katika uvamizi uliofanywa katika matukio mawili tofauti kwenye meli ambazo zilikuwa zimetekwa wiki iliyopita. Malaysia inasema washukiwa saba wako chini ya ulinzi na watasafirishwa kwenda Kuala lumpa, ambako atakabidhiwa kwa polisi wakati mamlaka ikichunguza shambulizi kwenye meli ya Malaysia. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Kim Sang-wan amewaambia waandishi wa habari kwa nchi yake tawashitaki watuhumiwa watano waliokamatwa Ijumaa iliyopita. ndelea kwa skrini za hakiswele sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC Wakati vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vilitarajiwa kuanza kulodoma Februari 8 mwaka huu mustakabali wa kuunganisha kambi ya upinzani kwenye bunge hilo bado haujawazi kutokana na tofauti zinazojitokeza Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili wakati spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ane Makinda akieleza kwamba hakuna uwezekano wa kuwa na kambi mbili za upinzani ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano kama walivyonukuliwa upinzani walio nje ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilichounda kambi ya upinzani peke yake kambi hiyo inayoongozwa na chama cha wananchi CWF na chama cha NCCR Mageuzi imesisitiza kwamba azma yao ni kuunda kambi ya upinzani bungeni isiyo rasmi katika mazungumzo maalumu na sauti ya Amerika, jijini Dar es Salaam hii leo, mbunge wa Kigoma vijijini kwa tiketi ya NCCR Mageuzi David Kafulila amesisitiza kwamba iwapo Chadema wataendelea kutowashirikisha kwenye kambi ya upinzani, hawana budi kuwa na kambi yao isiyo rasmi itakayoshirikisha vyama vya CUF, NCCR Mageuzi, TLP na UDP na kusisitiza kwamba kambi hiyo sio rasmi. Hivyo haitakuwa ikipingana na kanuni yoyote ya bunge inayotambua uwepo wa kambi rasmi mbili za bunge. Spika Makinda amewaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuwa kambi zinazotambulika bungeni ni mbili ambayo ni kambi ya serikali pamoja na kambi ya chama cha upinzani chenye 12.5 ya wabunge wote na kwamba kanuni za bunge hazitambui uwepo wa kambi ndogo ya upinzani. Kimantiki ya kanuni wanaofomu kambi ya upinzani hao cha Lakini miaka yote walikuwa wanaweza kujenga muungano wa wapinzani wa, wa, wa, wa, wa, wa, wote. Hiyo ndio the most neat way lakini hai kwamba Chadema utufaja, hawaja hawajakosa ndio maana unakuta wenyewe wanaongea kwamba jamani kwa nini tushirikiane spika wa bunge licha ya kusema Chadema ndicho chenye haki ya kuunda kambi ya upinzani kwa kuwa kina tano kikiwa na wabunge 47 huku vyama vingine vya upinzani vikiwa na asilimia hiyo hiyo ya 12.5 lakini vikiwa na wabunge 42 ambao ni wachache ikilinganishwa na wachadema kuna athari z wapinzani ndani ya bunge iwapo hawata kuwa na kambi moja Wapenzani wezekani, mwzekani pale kambi ni mbili tu cha ya serikali ya upinzani. Sasa this advantage ya um, hiki wanachokiachia chadema kitokee watawafanya hawa wao wanahangaika. Mara wataujangana kwenye hoja nyingine na chama tawala ama nyingine wataungana na wao. Kwa hiyo itakuwa msimamo wa kambi ya upinzani utakuwa sio ndio ndio upungufu wake tu. Wanawapa loophole hawa kwa amoa wapi wao. Wabunge wa kambi ya upinzani kupitia vyama vya CUF FNC, mageuzi, UDP na TLP walizungumzia azma ya kuunda kambi sio rasmi ya upinzani bungeni kufuatia majadiliano ya kuunda kambi moja ya upinzani kati ya wabunge wa vyama hivyo na chama cha demokrasia na maendeleo chadema kushindikana Nikiripoti kutoka dar es salaam kwa naiaba sauti amerika mimi ni Dina Chahali na kutoka dar es salaam tarudi hapa marekani ambapo rais wa marekani barack obama atazamiwa kule utubia bunge la marekani katika kutimiza wajibu wake katiba na kutoa hali halisi muungano wa nchi ilizungumza na profesa Charles Bwenge, mchambuzi wa kisiasa na kumuliza nini matarajio yake katika hutuba hii ya kitaifa kwanza kabisa swala la uchumi mtakumbuka katika miaka miwili toka inge madarakani alirisi ali, ali, ali, ali, ile e, tikisiko wa uchumi na amekuwa akijitahidi kujaribu kuweza kurudisha katika hali hali halisi lakini kumetokea kwamba imekuwa ni kazi ngumu sana hasa ukizingatia masuala ya ya kazi watu wamekuwa na endelea kukosa kazi hilo ni swala mmoja ambalo ambao nafikiri atajaribu kulizungumzia na kuweza kutoa mwelekeo katika mwaka huu unaokuja na unaufatia kutakuwepo na uwezekano gani wa kuweza kuboresha hiyo hali hasa katika kuwezesha pengine sekta binafsi ziweze kukua na kuweza kutoa kazi za uh, kwa ajili watu zaidi jeu kuna masuala mengine yoyote ambayo unaona itabidi ayazungumzie ya na kuyapa uzito kwenye YouTube leo bila shaka kumbuka kuna suala la usalama na ulinzi hilo hawezi kukosa kuligusia lakini pia sasa hivi kwa vile chama pinzani cha republicans kimeendo kina kime kuwa nafasi kubwa katika baraza la wawakilishi na ambalo ndotaka litakakuwa linapitisha bajeti litakuwa linapitisha miswada mbalimbali mbali, atagusia nafikiri kitu ambacho atakipatia umuhimu sana ni swala la elimu na uvumbuzi hasa uvumbuzi wa kisayansi na kiteknolojia na ile atalizungumzia katika muktadha wa kwamba Marekani inapaswa kuendelea kuwa kiongozi kuwa kinara katika swala hili hasa ukichukulia eh, ushindani ambao uliopo eh, na mataifa mengine kama China na nyingine za Ulaya kwa hiyo angependa kulisistiza na atalisisitiza nafikiri katika muktadha wa, wa budget kwa sababu awa chama pinzani eh, wanaelekea kwamba wanataka kuzungumzia eh, wanazungumzia masuala ya kupunguza deni na na pia kupunguza ile naksi ya, ya kitaifa sasa nafikiri atakuwa anajaribu kutoa tahadhari kwamba pamoja na kwamba tunataka tupunguze deni la taifa, tunataka tupunguze naksi ya taifa, lakini kuna masuala ambayo tusipoyaangalia vizuri tutaendelea kubaki nyuma kuachwa nyuma na nchi kama China. Kwa hiyo nafikiri atasistiza suala la elimu na na, na uvumbuzi yani innovation. Na ukiangalia pia kuna hali halisi ya upinzani, mambo yaliyotokea Arizona. Yeye atakayoyasema yana athari gani hasa katika umaarufu wake na kuongoza nchi? Sawa sawa kabisa umegusia jambo muhimu safikiri katika toni e, katika mazungumzo yote atakayokuwa nayo gusia sasa nafikiri katika yote atakayojaribu kuyazungumzia e, ili kuweza kuleta taifa pamoja na kuweza kuliunganisha atajaribu kujaribu kuchukua ile toni ya ya ya, ya mrengo wakati. E, ya, ya kujaribu kuwaunganisha wa marekani na hasa ukizingatia hilo swala ambalo umeligusia katika uh, ilo jaribio la kumuua huyo um, mwakilishi kutoka jimbo la Arizona e, ambalo bado ni niko kichwani mwa watu ni mchambuzi wa kisiasa Prof. charles bwenge kutoka chuo kikuu cha florida akizungumza na sauti Amerika america na tukiwa huko DRC, serikali ya Kongo imeridhishwa na hatua ya Ufaransa kumpeleka mahakamani mataifa ya ICC, kiongozi wa waasi wa FDLR Kalis Tembarushimana ambaye wapiganaji wake walihusika na vitendo vya ubakaji na mauaji mashariki mwa DRC mnamo mwaka wa 2009. Wakati huo huo serikali ya Kongo pia imeahidi kuadhibu maafisa wa jeshi lake ambao watakutwa na hatia. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salem na Milongo kutoka Kinshasa. Msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende ameambia sauti ya Amerika kwa njia ya simu kwamba serikali yake imeridhishwa na hatua ya Ufaransa ya kumpeleka mjini The Hague Kalixte Mbarushimana kiongozi wa wapiganaji wa FD al Mende aliendelea kusema kwamba hiyo ni hatua nzuri serikali ya Kongo imesubiri kuona mahakama ya ICC kutenda haki ili kuwavunja moyo viongozi wengine wa wapiganaji wa FD AlAh kwa upande wake mratibu na mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini hapa Fernandez Mugola amesema kwamba ni vyema kupelekwa kwa mbarushimana huko ICC lakini imetakiwa viongozi wengine ambao walihusika na makosa ya aina hiyo huko Mashariki mwa Kongo wakamatwe na wapelekwe pia ICC Kalikste Barushimana mwenye umri wa miaka 47 alikamatwa nchini Ufaransa mwezi Oktoba uliopita na ametuhumiwa kwa makosa 11 ya mauaji, ubakaji na uhalifu wa kibinadamu yaliyofanywa na wapiganaji wake mashariki mwa Kongo mwaka wa 2009. Serikali ya Kongo imeahidi kumalizisha visa vya ubakaji na kutotolewa adhabu nchini mwake. Waziri Lamber Mende amesema kwamba maafisa wote wa kijeshi waliohusika na visa vya mauaji ama ubakaji watahukumiwa vikali na sheria ya kijeshi nchini Kongo. Mwishoni mwa wiki iliyopita, luteni Kanali Kibibi Mutware aliyekuwa akiendesha operation za kijeshi mtaani fizi Jimboni Kivu ya Kusini, alikamatwa kufuatia tuhuma za ubakaji. Hivi sasa amesubiri kufunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi hatua hiyo imepongezwa na seneta Shenila Mwanza kutoka Kivu ya Kusini Mara kwanza inawana wana, wanafanya hivyo na hii nimefurahi sana kwa sababu imetokea eh, kwetu fizi itawapa ita wale wenye wanabaka wana wanawake wanafanya vitendo vya ubakaji waone kama kwa sasa kongo imekuwa na msimamo ule tabaka mwanamke awe kwa ngazi ya juu awe ofisa awe nani atahukumiwa na hiyo tulikuwa tumeomba sisi wanawake sana na tumesema kama hawajatia hawajahukumiwa wale wa, wenye wanabaka wanawake ataendelea Hivi sasa luteni kanali Kibibi Mutware amepatikana kwenye mji wa Uvira huko Kivu ya Kusini. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo. Naamskiuza ardhi mtimoli wakati kwa kusikiliza wewe wakati wa ujumbe wako mfupi ujumbe wa SMS. Hadija, tunanzia tunaanzia wapi? Tunaanzia huko Moshi, Tanzania kwa Max Mondo anasema maandamano ni mwa 40 dhidi ya utawala dhalim, Hongera wa Misri. Naye mwanankamba wa Bariadi anauliza, huyo Bagbo hadi hadilini? David ole lesere wa Transmara huko nchini Kenya anasema inasikitisha kuona wa Afrika wakiandamana kutafuta haki yao kama inavyoonekana kaskazini mwa Afrika. Naye Felbert wa Mlandizi anasenda anasema kuundwa kwa moja ya uchaguzi wa Afrika Mashariki ni sawa, lakini je, haitegemea upande mmoja? Leo katika dunia ya wanawake tunamulika kituo cha msaada wa kisheria kwa wanawake nchini Tanzania na juhudi zinazofanywa na kituo hicho kuwasaidia wanawake wasi na uwezo ili kupata haki zao mahakamani Mwenzangu Haliji Riyami amezungumza na mkurugenzi wa kituo hicho Scholastica Julu ambaye anaanza kueleza kituo chake kinahudumia wanawake wangapi kila wiki na kesi za aina gani ziwasalishwa zaidi kituo ni hapo Kwa wiki kwa msaada wa sheria tunapokea wanawake kama Sabini, wenye matatizo mbalimbali. Mbali. Na matatizo ambayo tunashughulikia ni matatizo ya kisheria ambayo ni labda talaka, maombi ma ya talaka, mirati, migogoro ya ardhi, migogoro ya kazi, matunzo ya watoto na kukaa wa na watoto. Na kati ya matatizo ambayo yanayoongoza ni matatizo ambayo kuvunjika kwa ndoa. Na unadhani kwa nini matatizo haya ya kuvunjika kwa ndoa ndiyo yanaongoza zaidi? Matatizo na matatizo ya kuvunjika kwa ndoa yanaongoza zaidi tokana na watu watu walikuwa kabla hawajaoa walikuwa na matarajio fulani. Then yale matarajio wanakuta hayafikiwi. Kila mtu alitegemea kupata kitu fulani kutoka kwa mwenzaki, na baadaye baada ya kukaa anakuta kile kitu tena kilichotarajia akiko Hali ya uchumi pia inachangia. Hali ya uchumi imepanda sana, shilingi imeporomoka. Kwa hiyo utakuta familia nyingi zinashindwa, hususani kwa upande wa kina baba wanashindwa kutoa matunzo kwa familia zao. Na vile vile kukosa uaminifu kwenye ndoa nako kunachangia sana. Mtu anakuwa na wanawake watatu na hali ya uchumi ilivyo anashindwa kuwapa kwa, kwa matunzo yaliyo sahihi, inakumtoshereza kila mwanamke. Matokeo yake inapelekea napelekea uaminifu unakosekana na ndoa inavunjika. Kwa hiyo Kuna sababu naweza nikasema sababu kubwa ni uchumi na kukosa uaminifu kwenye ndoa. Na wanawake wanapowafuata kwa ajili ya matatizo haya, je, kwanza mnafanya juhudi labda za kufanya upatanishi kabla ya kufikisha kesi mahakamani au huwa hamshughuliki na upatanishi? Na tunashughulika na upatanishi, isipokuwa mfumo wetu huko wa namna hii. Ni kwamba kabla mwanamke hajafika tatizo lake mahakamani, ni lazima lipitie kwenye mabaraza ya usuluhishi, ni matatizo ya ndoa na matunzo ya utoto, ya matunzo ya watoto. Serikali imeweka mfumo maalumu ambapo kesi zote zinapetia kwenye mabaraza Ya, kama ni kesi ya ndoa, itaenda kuna baraza la ndoa, kama imefungwa kidini, kuna baraza la usuluhishi kanisani, kama ni ya Kiislamu kuna baraza la usuluhishi bakwata na vilevile vile kwa kamishna wa ustawi wa jamii, pia kuna baraza la usuluhishi na baraza la usuluhishi la kata kwa wale ambao wamefungwa ndoa za kimila kwa hiyo wanapokuja kwetu tayari wanakuwa wana formu namba tatu ambayo wameipata kutoka kwenye baraza la usuluhishi. Na hiyo formu namba tatu ndiyo inasaidia sasa kumsaidia huyo mama aweze kufungua kesi mahakamani. Au wakati mwingine wanakuja tayari wana hiyo form namba tatu lakini mtu hataki kwenda mahakamani, hiyo mwanamke hataki kwenda mahakamani, anaomba tu asuluhishwe kwa sababu yeye labda hataki talaka lakini anataka tu asuluhishwe. Kwa hiyo pia huwa tunafanya usuluhishi na katika msaada huu ambao mnatoa kwa wanawake, je, pia mnawahusisha wanawake wa vijijini manake pengine katika hayo maeneo yanayoshikwa wanawake wa vijijini hawana sehemu ambazo wanaweza kupatiwa msaada wa kisheria? Ni kweli kabisa wanawake wa vijijini naweza nikasema wao msaada ambao tunawapatia, ni kwa vijijini mawakili wengi kwa kwa wako mijini na vijijini ni shida pia kupata mawakili. Kwa hiyo sisi kama kituo tumeanzisha kitu kinetua, wa kisheria na hawa wa kisheria tumewafundisha au kwa kuzungumza naisha paralegals tumewafunza ili waweze kuwasaidia hawa wanawake wa vijijini kufuatilia kesi zao kufanya usuluhishi na, na mara nyingi kuwasindikiza sindikiza hawa kinahama kwenye vyombo mbalimbali kama mahakamani au kwenye mabaraza ya ardhi na kwenye vyombo mbalimbali vya kiutawala kwa hiyo wao ndiyo kazi ambazo wanazofanya. Na kwa sisi nenda nikasema tunasaidizi wa kisheria karibu nzima huku Tanzania bara. Kwa sababu sheria ni tofauti kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Zanzibar wana wao wa kisheria na huku bara tuna mfumo wetu wa kisheria. Kwa hiyo wasaidizi wa kisheria tulio nao wako huku Tanzania bara. Ni Scholastica Julu mkurugenzi wa kituo cha msaada wa kisheria kwa wanawake nchini Tanzania a na sauti ya Amerika. Penzi msikilizaji usikose kujiunga nasi tena wiki ijayo. Endelea kusikiliza sauti ya chao habari na Hadijeriami. Mafisa nchini Kongo katika hifadhi ya taifa ya Virunga wanasema watu 8 wameuawa katika shambulizi lililofanywa na waso kihutu wa Kinyarwanda. Mkurugenzi wa Hifadhi Emmanuel Demirod anasema wasi waliofiatilia risasi doria ya wanajeshi wa serikali na walinzi wa hifadhi katika shambulizi lililofanyika Jumatatu. Kiongozi wa Sasa umoja wa Afrika yuko nchini Ivory Coast kwa jaribio jingine la kusuluhisha mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo. Rais wa Malawi, bingu Bingwa Mutharika anapanga kukutana kwa nyakati tofauti na kiongozi wa sasa wa Ivory Coast Laurent Bagbo na hasimu wake alasane watara ambaye nchi nyingi zinamtambua kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba. Mamia wa maandamanaaji nchini Tunisia wamekusanyika nje ya ofisi ya Waziri Mkuu akiendelea kushinikiza kuondoka serikalini kwa baadhi ya mawaziri ambao wanahusishwa na rais aliyondolewa mamlakani mambla, Rais Zin El Abidin Ben Ali. Ufaransa imemkabidhi mnyaruanda kiongozo waasi kwa mahakamani mataifa ya uhalifu kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu Kaliste Mbarushimana aliwasili The Hague hivi leo kukabiliwa na mashtaka 11 uhalifu ikiwemo mauaji, ubakaji na uharibifu wa mali huko DRC ni Riyami na muktasari wa habari na hapa tunafikia mwisho wa matangazo ya leo kutoka iDahay Kiswahili Sauti ya America. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida kuna Biblia nusu saa za Afrika ya Kati, moja na nusu siku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki vileo leo katika matangazo haya, mwelekezi Dwayne Collins, msomaji wa matangazo Esther Githu, you kutoka Washington Mimi ni Sunday Shomari na mimi ni Khadija Riyami. Tukisema kwaheri na usiku mwema kutoka Washington DC.